Nem, az, amikor szakszervezeti buli vagy vállalati buli, hogy április 4-e, november 7-e, nem csak kimondottam létet játszanak. Akkor, amikor éjszél és amikor már mindenki csak iszik esetleg pengesenek, akkor a gitárom magyar tehát mert én hallottam már olyat, és nem is rossz. Én állítom, hogy nem is rossz, rossz sem. Addig jó, mi kádár él? Szegetjünk a, a Johnny Wall arról, hogy, hogy lesz valami ismétlés a műsornak, és hogy azt itt hogy elpártólok tőle. Erről szó sincsen nagyon kemes, a MSAsan a Vincent, kívánunk mindenkinek. Ez itt a Klubrádió benne a Digiumik Kádár él, az önök alázatos narrátorával, visszatért a rendes műfre, rendes szignállal, a rendes tartalommal, annyira rendes tartalommal, hogy, hogy az csak na. Vitrai Tamást köszöntjük ma az Önök segítségével. Ugye, a, most innen feltettem a nyolszonadik születésnek, és arra gondoltam, hogy, hogy olyan gazdag az ő munkássága. Annyi dolgot láttunk tőle, és annyi dologra emlékezhetnek a, a kedves hallgatók. Tehát az, egérkézni csak egyszer él. Tehát az, az nem lehet, hogy, hogy, hogy mindenki csak arra emlékszik, hogy, hogy egérke úz, egérke. A van, van. <köhö> és, a... és, és amikor azt mondta, hogy, hogy meglőt ez a kis Azt nem ő mondta. ő mondta. Nem ő mondta. Nem. Nem. Azt nem ő mondta. Na jó. Na jó eh, minden jó. Ezt ki fogjuk deríteni. Minden esetre eh, emlékeződés eh, Gyula. Gyulai. Gyula, Johnny Mennyekestudió volt, <gül> <gül> tényleg áteszem. 24.07.953. E tehát e amit a legemlékezetesebb a bitrai élményekből fog állni a műsor, az önök segítségével. Haló! Szép a napolt, <gül> a Gyulai István mondta, hogy azok hogy Igen, már Filip István Gábor bejött és e helyreigazította okay. a, a johnny Köszönöm szépen! és úgy látszik, alatt, nem volt e, vitraival kapcsolatban élményem. Halló, tessék! Halló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, kezdeni! Legahogy tippam, mert vitra mi jobb. Nagyon kedves, köszönöm szépen! És még egyszer köszönöm, hogy miatt szokhattam le a dohányzással, a Busti vagyok. Kevaz, Busti! Következő. Én nekem az az egyik legemlékezetesebb, amikor az Antalli Mérével és a a Szilágyi Jánossal volt egy közös műsoruk, uh -huh. és mind a három, három helyszínről versenyeztek a, a, a résztvevők, és egész fővárosat nézte. Az országot nézte. Uh -huh. És valami, valami zseniális volt. Az Antalinre mondta meg a maga hülyeségeit, a Cilági János mondta meg a maga hülyeséget, mindenhonnan valami produkció volt. És, és remek volt. Meg hát a másik, amikor az Antal Imrével a Lala Bidzsidát táncoltatták meg. A, ö, szerintem ő egy, egy, egy óriási formátumú személy a tévének. Hát én azt szeretném ezzel a műsorral egyfajta tisztelgés lenne ez a részemről, mert nagymamám, amikor üldögéltünk a tévé előtt nagyon kisgyerekként, akkor, akkor mindig azt szerette volna, hogy hogy átrobikám, az lenne a jó, ha belüled is olyan, olyan okos, okos riporter válna, mint a Vitrai Tamás. És persze nem lettem az, de... Azért, azért nem panaszkodhatsz. Hát, de azért panaszkodhatok. Jó, mi, ne, azért, nem... azért, azért jó, szeretünk téged, de azért nem vagyok, hogy vagy egy volt a, volt, a, volt egy olyan sorozat, ha jól emlékszem, szintén neki volt az apád, apádra ütök. Ez, ez egy olyan körülbelül 15 részből állt és ö, fiatalok idősebbekkel találkoztak, és azokkal beszélgettek, és a Vitra is vezette ezt az egészet, és hát a sikersorozat az, az, az, az valami zseniális volt szintén. Úgyhogy én, én így ennyi, ennyi, ennyi, másnak is vagyok még... Jól van, Muszki, szervusz! 24 07 95 Halló, jó napot kívánok! Szia, Robi! Szia, szia, Én arra a sorozatra emlékszem, amikor... Csak és mesélt, csak uh -huh. ülk és mesélek. Bizony. Azon bizony. belül is egy számra, amikor egy idős bácsi azt kérte, hogy mint vastas, megmentett, nem tudom hány mozdon, hogy emeljük fel a nyúját 500 forintra, ez nagyon megrázott. A másik pedig a tengerre magyar volt, amikor volt magyar hajógyártás. 1981-es sorozat. Igen, és ő elment, több ilyen nagy tengeri hajóútra és követte az embereket, leírta a munkájukat, talán még ő is átmedozott egy elitő, nem tudom, de az egy nagyon jó élvezhető, értelmezhető, nagyon klasszik. Majdnem, hogy is műsor volt. Szóval széles tömegeknek mindenkihez szólt, és nem a valódi életet. Mind a két sorozat is, ez nekem nagyon tetszett. És köszönjük meg a vettel. Köszönjük Józsi! Köszönjük! 24 Haló, jó napot! Hey, jó napot kívánok! Kezét csókolom! Jó kívánok! Adásban tetszik lenni? Igen, ja, bocsánat. Én nem vagyok nagy sportrajongó, de a vizes sportokat általában nézem, és nem tudom, olimpia volt, vagy világbajnokság, amit a vitrai közvetített, és elsírta magát ö, az élő adásba. Nem tudom már, mert én tízesen fiatalabb vagyok, uh -huh. mint én, hogy melyik ö, közvetítés volt. Ez a 70-es évek legelején, vagy a 69-es évek végén volt de hát annyira megható volt, hogy nem tudta befejezni a közvetítést, mert elsírta magát, ahogy most nem tudom, hogy úszó volt, ahogy jól emlékszem úszó volt. Úgyhogy tényleg szívből drukkolt, és szívből örült a magyar győzelemnek. Köszönöm, ennyit szeretem volna elmondani. Köszönöm szépen, 24 07 953, ez itt a Clubado, és benne az addig jó, Mikálár él, mint említettem ma. Vitrai Tamás Önök számára legemlékezetesebb szerepléseit, műsorait és megjelenéseit elevenítjük fel Haló Jó napot Katona Mátya, szervusz. Üdv, szervusz Egy vitrai műsorra kapcsolatban telefonáltam, nem a vitra érdeme de minden esetre én meglehetősen jó sztorinak tartom akkor még udvaroltam a volt nejemnek és elmentem hozzájuk <tosz> arra a műsorra amikor vasárnap este de telefonáltunk, 20 forintos kérdéssel kezdődött az egész. Ez kapcsoltam volt? Bizony, amit a, rózsagyó, amit folytatott, a rózsagyói folytatott, igen, rózsagyói igen, rózsagyói A előtt még nem volt víz, Aha. és először feladták, megmondták, hogy aztán még akkor hat hatjegyőek voltak a számok, és mondták, hogy nyitom, mert a monáci részből a harmadik és a negyedik szám, itt tegyük a hatodik, meg az ötödik helyre, mindegy szóval, és a nejemre volt bízva a telefonálás, és amikor elmondtuk a hat számot neki, tárcsázott felkapja fel. Jaj, ez kicseng! És lecsapta ilyetében. Szia. <gül> Szervus, 2407-953, haló tessék. Haló, szerencsés, örülök. Üdvözlöm, Pánkász úr, vagyok. Éppen ez a téma meg most. Igen, adás, de én adásban van. Haló? Éppen arról volt szó, most a Rózsagyüri Igen, igen. És azt az összehasonlítást szerettem volna csak hozzátenni, hogy a, ahogy átvette Rózsagyüri, akkor azoknál az intelligencia kérdéseknél, amelyek nem teljesen egyértelmű, hogy milyen megoldással jártak, eltért a viselkedésük, és vitrai ilyenkor azt... Hát kíváncsi vagyok, hogy mi a magyarázata? Rózsagyüri meg lehetett szeretni telefont, hogy hát nem ez van ideivel. kell. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Halló, tessék? Jó napot. Jó napot kívánok, Lumb Rádió. Adásban tetszik lenni. Jó napot kívánok. Nekem is van emléken a másról. Hallgatom. Az egyik, botának csak hirtelen így meglepődtem, a műkorcsolya közvetítések fekete fehérben mentek. Na, na és uh, nem is volt mindenkinek televíziója, emlékszem, hogy a szüleim engem is elvittek az orvos barátainkhoz akiknek volt készülékük. Uh -huh. És akkor egyszer, és a kűrohák a, kis, a kislányokat nagyon izgatták, hogy azok milyen uh, szépek, és Vizsai uh -huh. mesélt erről. És uh, az egyik küruhár azt mondja, hogy ne, ő nem tudja, hogy ez milyen színű, ez olyan kék, mint amit leöntöttek színhabbal És akkor következő este azt mondta, hogy segítettek nekem itt a helyszínen, a, a kék, amit leötöttek tejszíhambal, az türkiszkék. Ez volt az egyik, a másik pedig, hogy volt egy fekete-fehér igen nem című vetélkedő sorozat a 70-es évek elején. Ez egy budapesti vetélkedő volt, és most összekeverem, hogy 72-ben volt. 72-ben? Igen, Ár, vagy, Árpási Bence, uh, kiűjtött -e nekem uh, Ittelő Tamás legfontosabb műsorét, nem magamtól, vagyok ilyen okos. Itt vagy egy, vagy egy játszóteret, vagy egy óvodát lehetett nyerni, tehát uh -huh. egy győztes kerület. És ahogy ezt vezették, és elmesélte nekem egyszer, Horváth Ádám, ő volt a, ő a rendezője. Rendezi. Mm -hmm. Igen, hogy egy csapat mindig rendkívül jól szerepelt, és a közönség kedvencei is voltak, de egy ö, döntő pillanatban gyengében ment nekik, és akkor ö, drukkolni, drukkolni ö, ö, kellett, és úgy lehetett szavazni, hogy minél több elektromos berendezést felkapcsolunk a lakásba. Hajszárítót, mosógépet, centrifugát, ö, ö, mindenféle egyebet. Igen, hát ez most, fogyaszt... hát, most fogyasztása. Igen, igen. igen, amikor azt hiszem, hogy egy vatt egy órán át, egy forintba került mindössze. És akkor, amikor szavaztak az emberek, akkor a Horvát egyébként a Vitrajivel egyetértésben egy csapattagra ő, irányította a kamerát, akinek egy köncsebb gördült le a, a, az arcán, hogy most úgy néz ki, hogy ki fognak kapni, mm. és ez az egy-két megváltoztatta az egész ö, szavazást. Aha. Hát a vízgozás egy ilyen műfaj. Ez, egy egy köncse el tudja dönteni. Én arra emlékszem, hogy, hogy ugye mindig kapcsolták a, az országnak az most központját, és akkor lehetett látni, hogy, mert ugye az egyik csapatban férfiak voltak a másikban meg nők, ha jól emlékszem igen, igen, igen. tehát ugye, ez volt a, a felosztás és hogy és, úgy szavazott az ország hogy, hogy aki a, akart, azt akarta hogy a, a férfi nyerjen, akkor azok fölkapcsolták, azok meg nyilván akik azt akarták, hogy, hogy nem azok meg le nem pontosan értettem én a, a, a, a, a mikéntjét ennek, de, de magára jelenetre emlékszem, hogy hogy, hogy, hogy kapcsoltak egy ilyen elektromos kapcsolótermet, elektron, kapcsoló ahol lehetett látni, hogy, hogy na, hat. akkor most Magyarország energiafogyasztása E Ekkor ára és ez azt jelenti, hogy na, ez a csapat fog nyelni. Igen. Én is könyörögtem a szüleinek, hogy a hajszárítót is kapcsoljuk. És ez be. vitra is műsor volt? Vitra is műsor volt, igen. De jó, hogy ezt mondja? Vitra is műsor volt. Nem emlékeztem rá. És volt még egy csodálatos szilveszter, uh -huh. amikor a szepesi és ő vezettek egy műsort. Uh -huh. És nagyon, ha jól emlékszem, akkor ennek a végén ö, a lánchidról köszöntötte vitrai a a tévénézőket. Ez is egy ilyen emlékezetes szívete volt. Valahogy a null és a nulla közti különbségtétel emlékszik, hogy null-null vagy nulla-nulla egy vérkőzésnek a vége. Igen. Valahogy ez benne volt a címében, ez akkor, akkor zajlott ez a ő, nyelvészek által befolyásolt vita. Ami hát kérdés, hogy, hogy volt akkor értelme. Felírtem hát, hát, semmi. Semmi, igen, hiszen, hiszen mindenki... Igen, igen én ott is 0, -0 <laughs> Igen, tehát meg, meg, megérti az ember, amit mond a, a riporter, vagy nem. Igen, Tehát ha van. azt mondja, hogy 0-0, akkor is e, értjük, hogy, hogy éppen döntetlen, ha 0-0, akkor is. Köszönöm szépen. Nagyon szíves. Készcsókom, viszont, viszont hallások. 21 Haló, tessék. Szabasz. A tengerész. Az, ahol, na, ahol nézték a, a vatmérőt, az az országos teherevasztó volt a aha e, Ott látható. De egyébként az azért... Ez nem, kamu nem, nem, nem. nem Az, az, az van olyan. Híram, hogy olyan. Na most, hogy, hogy a kamu vagy nem kamu az végül is annyiban nem biztos, hogy stimmelt a dolog, mert ha mondjuk abban az időben még volt Magyarországon nehéz ipar, és éppen akkor indultak be a durva sorra, mondjuk Dunaujvárosba. Hát az, az, az több volt, mint, mint, az, mint az egész Budapest, Aha. Szóval De hát mindegy, akkor, akkor az volt a buli. De egyébként szabad-e rosszat is mondani Vitrairól? Vagy ünneprontás? Hát de. nem nagyon rossz, nem nagyon rossz, csak egy kicsit, tudod? Szóba került itt a Tengere Magyar című összeállítás. Igen. Hát az nagyon rosszul sikerült, sajnos. Lehetséges, hogy aki abszolút témán kívüli annak mutatott valamit, de abból, amit ki lehetett, Csak egy példát említek. Ugye ezek sajnos ilyen, ilyen orvúzogatós televíziósok, de én ugyan nem voltam ott akkor, ez a Radnótén készült ez a film, nem voltam ott azon, de hát voltak ott nekem kollégáim abban az üdvén is hajoztam, csak másik másikáim voltam éppen, és... Hát ők olyan, olyan nagyon kívül maradtak a brancson, tehát ez valahogy úgy gondolták... Az, ez az ez mit jelent? A, mindjárt, mindjárt Egy, valahogy úgy gondolták, hogy ők leereszkedtek a pleps közé. Tehát úgy gondolták, hogy ez olyan, olyan, olyan valami olyasmi lehet, mint a széntrógerek. Tehát például a gépházak a környékére sem mentek, és egyszer a vitrai mégis bemerészkedett a gépházba, de a szózatatújk az hogy a hajógépház az 4-5 emelet mély. Uh -huh. Na most ő csak a legfelső szintre, meg, mert ugye lent már sokkal melegebb, meg büdös, meg baromi zaj van, és akkor meglátott egy szerszámtáblát, és arra levert kb. egy a, a 32-es körüli dugókulcsot, és mondta, hogy tessék nézni, ezen a hajón ekkora e, szerszámokkal dolgoznak. Na most nem tűnt fel neki, hogy egy kicsit arrébb vannak a hengelfej kulcsok, amik akkorák, hogy ő beleállhatnak közepébe is, mint a hulahobb karikával, így ha nem lenne 40 kg, akkor e, karikázhatna. Tehát egyszerűen nem tudtak belefolyni a hajónak az igazi életébe, e, mert nem álltak szóba, igazán az emberekkel, megmaradtak a hajóparancsnok elsőti szintjén, azokkal bracsis, és egyébként szóval nagyon rosszul sikeredett az a film. Szakmailag és emberileg is rossz volt. Mondod, ezt mint tengerész. Ezt mondom én, mint tengerész, aki abban az időben aktívan hallóztam. De Sajnos rendsas, ebből nagyon sokkal többet ki lehetett volna hozni, és nem jött ki semmi, és hogy ez látszott is, annak idején a Ludas Ludasmagyki címlapján megjelent egy olyan karikatúra, ahol a vitrait megtámadják a kalózok, uh -huh. és veszik el a kincseket az ölemez a társaitól, és így magához szorít egy filmtekeset, és mondják a kalózok, hogy azt nyugodtan megtartatja arra semmi szükségünk. Uh -huh. Hát igen, eh, eh, elnézést kéne, ennyi ünneprontást talán. De leférte egyébként zseniálisak voltak azok, amiket egyedül csinált emberekkel, riportokat, de ez csapatban nem működött neki valahogy. Ez rossz lett ez a cengerészet dolog, de tessék tovább dicsérni, nem akarom, hogy én domináljak a műsorban. Köszönöm, Szevasz. 24 persze, hogy belefér a kritika, hallom. Jó napot kívánok! Arpár Zsuzsa vagyok, jó napot kívánok! Egy fantasztikus sorozata volt, éjszaka vetítették, aztán négy adás volt különböző alternatív szülésekről. Hát ez döbbenetes volt, a legdöbbenetesebb valami természeti népnél, hogy szül egyedül az anya, hát egyszerűen lenyűgöző volt, meg valami francia módszerről, de benetes, izgalmas volt, és ezt egy férfi csinálta meg. Nagyon-nagyon tetszett. Nem, nem, nem nézik arra, úgy korban, időszakban, hogy ez Ó, mikor lehetett? Hány és mennyi nerű kérdéseket nem tudom megválaszolni. <gül> Sajnálom. <gül> nagyon kedves Zsuzsa. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. kívánok. Halló. Halló. Halló. Adel, Adel, Halló. Van. Nekem eszembe jutott a Ittai Tamásra egy történet, uh -huh. ami a megboldogult jobbra érzem, mert Zámbó mi? az egy műsorba ő mutatna, azt hiszem, a sok valami van, a van, az ötok tármos ének. Négy és fél? Hát, négy és fél, igen, de akkor ugye az ötok lett előadva, is. Igen? igen, a sok van, csodálatos itt indult el csimi a karrierje, ha jól emlékszem. Tehát akkor Vitra köszönhetjük köszöntjük t Hát végül is ő mutatta be a, a, a tévét. Tehát akkor már rénekelt. Persze. Van, áronban, de a tévét előtt ő mutatta be. Uh -huh. Tehát csak ennyit akartam. Nagyon kedves. Kívánok nekik. Isten éltese természetesen, hiszen ezt még nem mondtuk. Köszönöm szépen, viszont hálásra. 2407953. Haló. Jó estét kívánok. Jó estét. Hát a következő sztorit szeretném elmondani, azt hiszem még a nézők emlékeznek rá, amikor a a Tamás gombot kellett, hogy varjon egy, azt hiszem egy ilyen bűvészínosra, Uh -huh. Rosszul lett, mikor a bőrét kellett ez átszúrni. Az, az a kecsöméti fakir volt, nem fog eszembe jutni a neve. Ő volt az, aki ugye üveget Igen, rop ropogtatott, Igen. kötőtűvel lehetett Igen, átszúrni. Igen, Igen. Igen ő, ő mutatta be, valamilyen Károlynak hívták azt a... Nem uh... emlékszem már nevére, viszont volt egy édes dolog, amin egy ország nevetett, ő nagyon szeretett korcsója korcsója közvetíteni és a legidesebb az volt amikor a kedvenc egyik hogy hívják korcsogázó elesett és fölkiáltott nem baj, nem baj, hogy elesett a kis föcs fölállt már a jégen. nem tudom emlékszik-e rá ezen egy egész ország nevetett ez nagyon rég volt, hogy hívták ezt, nem lehetett másképp kiejteni a nevét, adnak a korcsolyázónak. Anett volt. Igen, igen, igen. Hát egy kitűnő riporter, és én sok-sok hosszú életet kívánok neki még, boldogságot, boldogságot hátralépő időbe. Köszönöm szépen, mi is a legjobbakat kívánjuk neki innen. Hát én sokat dolgoztam vele együtt, azért maradok anonim, és egyidős vagyok a tanással. Hát akkor önnek is jó egészséget kívánok. Köszönöm viszont hallásra. Viszont hallásra. Híreknek van itt lassan a, a szezonja, de, de előtte még meghallgatunk egy telefonálgot Haló. Hallom? Szervaszt, Horváth Péter vagyok. Hát ez az úr, amit mondott, az ebben egy sajóli fiú volt, Pék Károlynak hívták. Ő volt a Karel, ő volt az a fakir, sajóról, tolnok mellől. Képzeld el, hogy én, amikor én láttam a vitraénál, akkor még egy munkahelyen dolgoztam egy fotostúdióba, utána meghívtam, hogy hívtanak egy levelet, és a stúdióban tartott egy eloldást, tudom, ilyen el, Úgyhogy a, a karel volt, az jól is rátt, úgyhogy egy nagyon jó fel volt. Meghalt ő ugye néhány éve, évtizedet, de emlékszem, hát a, a, az a Enconi csoportnak is ilyen nagy kedvence volt ő, mert hát ugye Buddy Art, tehát ő volt az, aki igazából, komolyan vette a, a, a, a igen, ezt a, a, a, ez, ez a volt. és, és, és egy nagyon rendes fali volt ugye írtam egy levelet neki és eljött írt itt a két oldalból, hogy mi a programja, amit csinál és fillére eljött és tartott egy bemutatót a fotostudiónkból úgyhogy egy nagyon rendes köszönöm valósági. szépen viszont hallásra, szervusz hírek jönnek, utána folytatjuk a Szünet műsort is, méltesse vitra Tamást, erről szól ma az addig gomik Tanulni, dolgozni, ez Ez a három alapja minden. Hát akkor nincs probléma. A hármas tanuló, hármasat tanulni, az ötös tanuló, ötösre dolgozott, a dolgozó kidolgozza a munkaidejét, és utána ilyen, ahogy tud. Ne az utasark és megverjen X-egy szépen. Adjak az energiát az iskolába, hogy ez ide. Addig jó, Mik Klub rádió. Tények, vélemények. Reklám hangzott el. Ezekkel szeretnénk a fiatalokat magunk köré csoportosítani. Jobb, ha a mi felügyeletünk alatt szórakoznak, nem pedig Budapest különböző utcáit randalizálóznak, hangoskodnak és rendetlenek. Addig jó, még Kádár él. Isten éltese a Vitői Tamás, erről szól a mai műsor. 24 a telefonszámunk. Halló? Halló! Jó napot kívánok! Jó estét kívánok, Éva vagyok! Kész sok éve én Pálinkás Csúberth Először is Vitvai Tamás úrnak nagyon jó egészséget kívánok. Hát a legjobb akart, mert olyan sok szép emléken van a műsoráról, és mindig vártuk, hogy mikor jön a műsora, és... Na de melyik? Mindegyik. Hát mind, mindegyik. Az, nagyon színvonalas. Az, az nem műsor, hogy mindegyik. Nagyon színvonalas volt. Különösen, amikor ülök és beszélek. Uh -huh. Ülök és mesélek. Ja, igen, igen. Csak igen. ülök és mesélek. Nagyon ülen. jó egészséget kívánok a viccai Tamás úrnak. Köszönöm szépen. Kérem, viszont. Készsókom viszont hallásra. Haló, Halló, Jó napot. Bocsánat, lehallgattam a. Jó. Szísz én egy néha közvetlen, közvetlen, a közvetett kollega vagyok. Én 27 évig tapostam a szabadságteret, Aha. és hát a Tamás bátyó, én is nyugdíjas vagyok már, idézve a öregek közé, de nem a nagy öregek közé tartozom, és hát csak jókat tudok mondani, és hát két dolog. Az egyik, hát a Tamásnak hatalmas lelke, van, gondolom, még most is volt is. Hát egy nagy lelki partnere volt a szegény megboldogozó Rockenberg pari biztos közismert. Igen. A nagy világutazó. Csak sajnos az körem elment. és a, Ami érdekesség, hát engem is, tehát én is egy műsorával kerültem, amely volt -e egy filatott a másnak a teleráma. Általában mindenszer ilyen televíziós történeteket futsiságoktól csinált műsőt, és hát uh -huh. én, mivel <gül> annak idején egy Díl-Ketrafikai Ország televíziát szerveztem meg annó Tesco-val, de nem ez a Tesco-val, hanem az a Tesco-val. Mi van? Hát a régi Tesco az az volt, hogy a Műszaki Tesco azt jelenti, hogy misszaki, technikai, műszaki, tudományos együttműködési, mit tudom én, szervezet, uh -huh. ami kiküldött magyar szakembereket különböző műfajokban, tehát orvostól kezdve a mérnökig, uh -huh. és így televíziós szakembert, mint én is. Én kikerültem videós szakembereket, értjelt Afrikába, Mozambik fővel, <gül> ott egy te hogy részt vagy. És hazajöttem annak, hogy egy olyan híverés történt, Amerikák csattant a dolog, és a Tamás volt, voltam a műsész és abban csinált velem egy interjút. A story, nem is ez, hanem hát elmeséltem ott a televízes történetét, és hasonlítottam a magyar televízeshoz, és hát akkor másnap azra a televízióba, hogyha a nemzetközi azt jelzett, hogy annó a Beretsz János felesége volt, ez Beretsz Mária, hivatott, hogy Béluska mert így hívnak, bocsánat, nem mutatkoztam be, azonnal hivattam a külügyminisztérium illetve, és be kell mennem. Bementem, fogadott három főosztályvezető eltárs, hát, hogy én mit képzelek, hogy beszélek a mozambik eltársakról, meg így mögött meg volt. Ez a beszélgetés tíz órakor kezdődött, és példkettőkor azzal búcsúztunk el, hogy nekem kettőkor ezért kávéztük, és azt mondták, hogy x fibs mondták nekem, már nem volt a kiadó Mostantól kezdve maga bármit csinált hozzá, vagy csak legalább utólag a Magyarul meg kell győzni őket, hogy amikor megkérdeztem, hogy mondják el tisztelt főszer, hogy maguk közül ki jártott, azt mondja, egyik se, csak több, akik hírek, tudják, hogy ők. Én ott jártam, hogy kifézzék. de akkor gyakorlatilag mondan... magának köszönhető az amerikai televíziózás? Hát nem azt hogy nekem köszönhetően én, én, én részlete vannak a megszerzéseknek olasz szakemberekkel, és portugás szakemberek egyet, valamint harmad magammal, két magyar műszaki videó szakemberrel, videomérnökök azok is már nyugdíjasak, mm -hmm. és jó magam is nem, hogy nem mondjam közismert, hát kvázi, mert nagy műsorokban vettem annak résztve a Tamás bácsi, a, még annyit az a hozzászóloktól figyeltem, mert én mint, mint diák, mint végzős diák, vettem vissza a igen ember, A tizedik kerületet erősítettem. Uh -huh. és nem fogja járni, ki volt a társam, akivel ketten feleltünk a kerület, hát ugye ott van az új is, uh -huh. összes temetőiért, és abban lévő hírességek, történetek, szor és stb. Azzal az úrral, aki fölöttem járt Andon, mert László Lászlós ma a parlament a keresztény párt, az egyik osztoros tagja volt, alelnök, és a többi, csak nem mondom, el hát az csak ez a sztori, és akkor még nem voltam televíziós, de részt vettem is, mi a mássa féren buktunk el annak, uh -huh. idén mit került. Tehát azért mondom, hogy amit mondanak itt a tisztelt hölgyek urak, az zseniális. És én csak figyelem, mert én belülről, hát 27 évig voltam a műintézetben. Most már nyugdíjas vagyok, és hát ennyit, akkor a Tamás hogy fantasztikus lelki ember. Én azt hiszem, életemben egyszer találkoztam, és egyszer beszéltem, mert egyszer készítettem interjút vele. A 90-es évek elején, amikor még volt a Perti Fekete Daboz, mint, mint televíziós é, tudom, tudom, műsorokat tudom. gyártottunk a, a Bátány Csabával, a Pestilacval, a, Méc, a Mécs Mónival, akkor... Akkor, akkor is volt egy ilyen napkelt megszüntetési vagy valami megszüntetéssel kapcsolatos cirkusz. És arra emlékszem, hogy, hogy egyszer Vitrai Tamás napkeltét vezetett reggel, de úgy, hogy az nem ment ki adásba. Tehát akkor éppen ment egy hiszti, akkor éppen összeveszett. Ez még ugye a háborúnak az eleje, a 90-es évekről beszélünk, amikor még Hát, Nálig Gábor, és a többi, és a többi. Ilyen Gábor? Nálig Gábor. Alelnök. Alelnök, igen, El a, a. Az elnök jogkörökkel felruházott alelnök. igen, alelnök volt ott minden, de hogy ő meg akarta szüntetni a napkertét. És, és emlékszem, hogy a, a, a Vitrajta más úgy megcsinálta a műsort, hogy csak kiment volna élőbe. És aztán vége lett hogy reggel kilenckor az adásnak is jött kifelé, vettem a kezében a, az adatásfájával, és beszélgettünk vele egy-egy rövid interjút készítettünk a, arról a helyzetről, ami így érpen van, azt hiszem ennyi volt. A, nem a, a Tamás én... volt az érdekes, hát ugye én nem a. Mondtam, hogy e, hát ez, ez a dolog. hogy... a másik másik oldalán álltam, úgyhogy láttak, mint sok kettő, Tamás hihetetlen nyugodtsággal beszélt. Tehát olyan nyugodtsággal, ma minden riporter, ha megfigyelünk, mindegy, hogy milyen nézünk, ordít, vagy egyre fölviszi a hangszint, a db csak úgy zuhannak fölfele, hogy ezzel próbál, mondani, hogy most és őt, Tamás nyugodtan. Most ez a nyugodtság, ez olyan mondanáziót is hagyta beszélni az alány. Most teljesen mindegy, hogy milyen műfajról beszélünk, kultúra, politika, tudomány, vagy szórakoztatás, mindig nyugodtan beszélt. És ezt kevesen vették át tőle, mert az öreg, az nagy tanítómester is. Még mai napig is, akik megnéznek archívokat. Egyrészt nem megváltozott maga a televíziózás, mint műfaj, és nem azt mondom, hogy jó irányba. Hát sajnos, nézd, akkor csak egy volt a császár és király a szabadság. még úgy kezdtem, hogy hétfő nem volt adásnap. Ugye akkor volt a család, hogy magánélet, mondták ezt annó, De hát az egy egész más. Hát ma más minden. Uram, ma vesz egy kamerát maga is maga a, a sztoráról. Szóval köszönöm szépen, uram. Elnézé, zavartam csak a szantát. Nem zavart. Vő, báj, pofa ember volt. Köszönöm én szépen, is elég, és Legalább a is egy ilyen beszélgetésbe beleszolni. <gül> Adja De a Akkor viszont. még én is élek, tudja? Ha akor... Köszönöm, viszont, viszont hallásra, és hallásra. és akkor még lesz Klubrádió is. Ja. És akkor még lenne az. <gül> ja, halló, jó napot kívánok. Jó napot kíván, Klubrádió. tetszik lenni. Kérem szépen. Nem, én. Ilonka néni vagyok. Ilonka néni. Igen, én a... Kivel beszélek? A pálinkás Robival tudja. Az, igen, az mert a... az közben szól a rádió, és ott is beszél. Akkor ki beszél. Ilonka néni. Esküszöm, én vagyok. Jó van. Drága, mi akkor beszéltem magával, mikor a fütős Gyurirú beszéltem. Igen, igen, igen. Na mostan a Vitrai Ural kapcsolatba kapcsolatban neki gratulálok, és minden jót kívánok az életbe, mert nagyon... Nem az, hogy szeretem, nem csak szeretem, tisztelem is nagyon, nagyon, nagyon, én mindig nézem a műsorát, amikor csak tehetem. Hát, már mikor van, van most is van, a most mismétlés. ez nagyon jó, igen. még le is van igen. igen ez egy jó sikerült válogatás egyébként, most igen, a magyar igen. televízió. De én is láttam a roloblizizát táncoltatni, akkor nekem nagy élmény volt, mert nézem a világbajnokság, vagy mit tudom mi volt az úszás, mikor házasan mondta, hogy egérke, egérke, egérke, hajtsává, egérke, úsz, igen. Igen, úszás, hogy hát tudom, nem mindig. Gyerek csillány, Gyerek igen. Igen, igen, igen. Jaj, de lelkezett mondta. Igen. Tessék már meghallgatni. Jó, hogy ez nem ide tartozik. Illetve nem a vitrai kapcsolatos. Hogy nem, emle, nem em, emlékeznek meg olyan emberekről, aki olyan műsorokat csinált a, ebben a rádióba, mert én mindig hallgatom, reggelt veszik meg éjszaka is, mert olyan fiatal vagyok, hogy már nem bírok aludni éjjel. 85 éves vagyok. Kolossi Béláról, nem, nincs szó soha. Aztán a, a, a Molnár Dánielről, itt van? Itt vagyok, hallgatom, Je Na? jegyzetelek közben, hát fejben... Maga is ösmert, ösmed. Nice, hát ez csodálatos, hát nem tudom, sokat tudnék, mert szól, nagyon tudok még, nagyon szimpatikus. Jó, hát nem mindenkinek jut eszébe, meg nem minden műsorsága illeszthető egy ilyen műsor. A John Értem. A John nevű kollégám éppen azt mondta az imént, hogy egyszer majd csinálnánk Antony de Műsort is. Az is, az is. Na látja. Az is, az is. Jól van, elköszönök én most. É, jól van, köszönöm szépen. Kezé, csókolom, viszont hallásra. Mindig hallgatom magát. Nagyon jól teszi. Meg más is a klubot mindig hallgatom. Viszont hallásra. hallásra. 2407953. Haló. Jó napot kívánok, jó estét kívánok, csak egy nagyon rövid történet. Valamikor a 90-es évek egy nagyon csináltam, tehát ilyen színes az elsőket, és volt egy összeállításunk, az, azt hiszem, hogy kiknek van egy kicsit egy haja, mint amennyi megszakott volt, és több lett hirtelen, tehát akik valószínűbb barukát hordanak. És hát vitve is benne volt ebben az összeállításban, uh -huh. És uh, hát, hát oké, okay, leadtuk, ez egy totál ilyen, egy kanyag volt, mint a többi, a volt egyébként még 89. Hát, a kemény újság volt? Hát az engem háromszor el is meg, meg is vertek, meg mert megvásztak érte. Ja, Valamennyit mi számítunk? Én igen, igen, igen, igen. az <gül> nem mutatkoztam meg. Na és akkor jó, itt a fekezdés, hogy cegez a telefon, és a Tamásnak a hátban kúmogatása vet, hogy menjek az összekötő műsorba, és a győződjek meg, hogy neki van a haja. Jó. De mondtam, hogy viszek magam egy parókát, biztos vagy biztos, és a végén azt, hogy amikor elbúcsúzunk, akkor megmutatom, hogy valahogy előhozom, és rá is játszott, beszélgettünk a nem tudom miről, szóval milyen központban volt a felvétel a, szín, a színpadon, és a végén mondtam, hogy és nyugodtan meg nyugodtan cibálja meg a haját, lássam, hogy ő volt parokát, és akkor felálltam, és nyújtam az emberbe hogy elég vagyok a parókát a közösségnek, de ez a paró olyan kedves és rendes volt, és empatikusan beszélgetünk, hogy nem volt szívem pedig, szerintem az impactus kapott volna, ami még a hívő ember. Hogyha nem vettem a parokát, később, elmondtam neki, hát jó temettem, de a barátság azóta is megvan. Csak egy rövid kitérő, ha már így egymásba batlottunk. Most, mostanában mivel Hát nagyon 10-11 pár évig ugye visszavonultam, és mindent ugye rottam, és most egy napilapnak vagyok a online felületének a felkészet, egy kis bulvár napilap, újjász.hu. Még csak nem is azt mondom, hogy nagy reklám lenne, ez most feljárt, tehát most nem volt online uh, felmertés, és úgy kitálta, hogy most elkezdtem csinálni, csak már most már azért más a helyzet, mint akkor volt. És most a hírkereső is szokta nézni, meg meg beszéltáltam, igen. hülye meg, a, meg, a készig. Én vagyok épp az újjászhoz, helyező csinálni akartam. Ah. És hát, és hát most de na, vége ez elég nagy és a dolog működött, Jop. elfutott, most sok kell hozzá, úgyhogy de csak szónyát, a köszönöm szépen köszönöm szépen köszönöm szépen 24 07 3 ez itt a Klubrádió amely ma az önök segítségével a más önök számára a legemlékezetesebb szerepléseit próbálja meg feleleveníteni a kérdés ugye az hogy kinek melyik volt a kedvenc műsora, és Haló. Jó napot. Jó napot, kívánok. Készsókon pálinkás szítsóba, tessék parancsolni. Ő, Zakariás Erzsébet vagyok, és a vitraival kapcsolatban szeretnék... Adásban ráadani. van. Adásban vagyok. <gül> Jó estét kívánok. Zakariás Erzsébet vagyok. Már ez, ez és, is, kinek az előbb az éterbe. Igen. És... Ö, Együtt jártam Tamással a főiskolára, erről sejthető, hogy nem vagyok már igazán tinédzser, csak ő angolos volt, én pedig oroszos. Ez az idegen nyelvek főiskolája? Idegen nyelvek főiskolája, amit sajnos uh -huh. aztán megszüntettek, pedig nagyon jó főiskola volt, ez bezárva. Én csak olyat szeretnék elmondani, ami egy kicsit passzol az, hogy addig jó, még Kádár él, ugyanis. Mi a disztbizottság tagjai voltunk mind a ketten, onnan ismerten őt közelebbről. Ez a kisnek volt az elődít Igen, Demokratikus Ifjúsági Szövetség, uh -huh. annak a rövidítése. Ez Megpróbálok is számolni, ez 1954 és 50... 1952 és 55, és 55 között. Ö, ez a, Igen, igen. igen, igen. <laughs> uh -huh. És csak egyetlen egy élményemet szeretném a vízbizottsági tagságunkkal kapcsolatban elmondani. Nagyon röviden volt egy főiskolás társunk, aki tehére Kanadába született. A szülei annak idején a kitántorgó közül voltak, tehát a nyomor elől menekültek. Szerencsétlen fiú Kanadába született, és a szülei a 30-as évek végén visszajöttek. <gül> és miután kiderült, hogy ő Kanadában született, vagy valaki észrevette, ki akarták zárni a főiskoláról. És a Dízbizottság akadályozta meg, hogy az Edwardot szegényt, még Edwardnak is hívták a tetejébe, <gül> mert hogy kint született. A Dízbizottság akadályozta Na, meg, mi igen, hogy kizárják őt a főiskoláról. Emiatt az osztobaság miatt, hogy ő Kanadába született. Na hát, csak ezt akartam elmondani, mert gondoltam, hogy azon kívül, hogy én is minden jót kívánok, utoljára akkor találkoztam, amikor az 50. évfordulón megkaptuk az aranydiplománkat, uh -huh. akkor találkoztunk utoljára. De én is minden jót kívánok neki is, és önöknek is, mert nagyon szeretem a műsoraikat. N nagyon kedves, köszönjük szépen. Minden jót kívánok, viszont hallásra. 24.07.95.3, november 5-én, 8. szöltésnapját ünnepelte, ünnepelte velünk Vitrai Tamás, a mai, addig, Kádár él, az az ő munkásságának van szentelve. Arról próbálunk beszélgetni, hogy kinek melyik volt a kedvenc műsora. Haló! Haló! Jó estét! A 70-es években történt, amit szeretnék elmondani. Az A Zulászló utcat, Tasvezér utca sarkán sétáltattam a kutyát, és két nagyon aranyos kisfiú kerékpárt javított. Uh -huh. Elkezdését eh, simogatni a kutyát, vég egy stentori hang leszól az emeletről, hogy azonnal ha fejezzétek be, ne simogassátok azt a kutyát. Felnézek is a Vitrai Tamás. És úgy csodálkoztam, mert egy hab, Fehér, aranyfolt a Spánia nem volt, gyönyörű, szép, tiszta. Gyerekek megszepentek, és valóban szót fogadtak, és továbbá nem simogatták a kutyát. Hát nagyon mérges voltam, hogy lehet valaki ilyen. volt az idő, és volt valami műsora Tamásnak, uh -huh. vidéken játszodott Az volt a lényeg, hogy ő ott kapott egy édes pici kutyát. Igen, még el És a kezébe uh -huh. adták, és azon is egy ország mosolygott, mert elkezdett pisilni a kis kutya. Ugye ez nekem egy olyan elégtétel volt, és aztán később megtudtam közös ismerősöttől, hogy megszerette a kutyákat. Ezt szerettem volna, csak elmondani. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Viszont hallásra. Kész Biztosan viszont hallásra. Biztos a másnak is lakul a még ilyen történet. Halló. Szép jó estét kívánok! én Ábril vagyok, Eszer Gombol. Üdv! Válunk estét, Csóbert vagyok. Már bennés vagyok? Igen, igen, igen, igen, igen. Jó. igen. Én egy nagyon vicces jelenet akarok mesélni. Nem tudom pontosan, 70-es, 80-as években volt egy riport. Uh -huh. Vitrai Tamás volt, és még egy férfi. És egy riport alany, aki a, a közönségből jött fel, és bemutatkozott. És nem tudom a vezeték nevét, de a, a utolneve volt Ibolya. És akkor, mit tanítam, ezt nagyon simán megkérdezte, akkor magát fogok szavú alulról ugye? Mm. Értem. Ennyi volt az egész. Köszönöm szépen. Én köszönöm, viszont hallásra. hallásra. 2407953. csak azért, hogy segítsek még, azért elkezdek néhány ilyen televíziós műsort. Felszorban egyébként a kapcsolatomból 25 adást vezetett, megnéztem a Vence által összesed de Haló! Jó napot! Jó eszét kívánok! Egy szomorú, most a híten láttam egy szomorú hírt, nem a, a viccsa, csak az jutott eszembe. Az a hír volt, azt hiszem a Kálmánolgával a dévény annak beszélgetett, hogy megvonják tőle a támogatást. Ha nem tévedek, még nagyon fiatal korába vagy az öt szemkört, vagy a csak ülök és mesélekbe a viccai műsorába ismerte meg az egész ország déli nyannát, illetve a no, no. módszerét. Úgyhogy ez a héten úgy jutott eszembe, egyrészt a ünnepeljük, hogy a a Tamás 80. születésnapját, másrészt pedig, hogy a támogatást megvonták tőlük, és nem tudni, hogy mi lesz. És ő az, aki egy csomó oxigén hiánya született gyereket, tetegészségesszé. Úgyhogy az a műsor, az a mai napig is él bennem. Nagyon kedves, köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmünket erre. Viszont 25. 2407953 haló. 953, halló! Haló. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nem tudom, hogy egyenes adásban az engem, hogy a adóban. Jó, én nekem is van egy történetem Vitrai kapcsolatban. Az egész családunk imádta Vitrai Tamást. Nekem született egy fiam, négy és fél kilóval, hatvan centivel. Mesélem a doktornak, hogy hát Tamás lesz a neve, mert a család kedvence Vitrai <há> Tamás. Erre megszólal a doktor úr ezt a gyereket Vitrairól. Hát már nagyobb, mint ő. <gül> és én ezt nagyon sokszor szerettem volna Vitrainak elmondani, mert én imádom a könyveit is. De aztán valahogy sose került erre sor is. Most hallgatom a rádiót, és már 649-szer próbáltam meg a kapcsolatot fölvenni. csak ezt is soha nem sikerült. Már most ma este. Hát nem tudom, hogy érdemes -e erre a ez a történet. Hát, elhangzott, úgyhogy... Jaj, elhangzott, azt hittem, hogy nem is hangzott minket. Ez most már az öröki valóságnak fennmarad, ez a történet. Igen, és hát imádom, imádjuk őt, és kívánjuk, hogy még nagyon sok évet éljen meg örökben, boldogságban és szeretetben. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. köszönöm Viszathallásra. Halló, tessék, jó napot! Jó napot kívánok, Orr szól, jó? Én pedig nagyon szívesen mondanék néhány szót ebben a műsorban. Adásban van. Mint, mint, adásban vagyok. Aha. Régi filmes vagyok, és én azt gondolom, hogy talán a vitai volt egyetlen nagy, nagy ö, ö, tévés egyeniség. Már egy kicsit, ha lealkítanám magam mögött igen, a Igen, már én is kapcsolom a rádiót, mert igen, nem gondoltam, hogy belekerül. -e. Ja, ja, ja, kapcsoltam. kapcsoltam. Vitrainak gondolom, hogy egyetlen nagy tévés magyar egyéniség volt. Igazából nem is, negy, nem is tudnék többet mondani, és magam hát 40 valahány éve híres vagyok, onnan is mentem nyugdíjba, nagyon szerettem a Vitrait. Sajnos soha nem találkoztam vele személyesen. Biztos, hogy egy kiemelt pillanatban volt szerencséje, vitrai úrnak elkezdeni a televíziózást, és, és olyan dolgokat, olyan műfajtokat megteremteni, amit ugye korábban, mint, mint magát a televíziózást sem ismerte az ember. Ö, az, senki nem is így, tudott így, így, így hál' Istennek kapcsolódhat az ő nevéhez, és valóban, tehát lehet tudni, beszélt is a, a, a bizonyos műsorainak a műhely titkairól, hogy, hogy hogyan készültek azok a, a nagyon mély, nagyon intim beszélgetések. Nagyon De... szerettük, nagyon jó volt, és tényleg úgy gondolom, máig úgy gondolom, a 40-valahány éves filmes múltam után, hogy nála, ő volt az egyetlen televíziós egyenliség Magyarországon. Összes többi az, hát ö, ö, nem csúnyos csúnyosan magad, hogy kutyaütő, nem, nem, nem, azt hiszem, hogy ebben önnek nincs igaza, ez, ez, és ez nem ünneprontás. Persze, hogy nincs van. Nagy, egy, nagy, nagy egyeniség, de azért voltak még zseniális tévések, vitrajta Tamásom kívül is. Ekkora, ekkora nagy nem volt, talán. Talán. Ilyen, ilyen, nagy, ilyen nagy nem volt rajta kívül. És mondom, tényleg, tényleg, hát a szakmába. Sok évet végigvittem, sajnos soha nem találkoztam vele. Köszönöm szépen, Uram! Én is köszönöm! Viszont 24 07 haló! Jó napot kívánok! Szép, jó napot kívánok! Zoltán vagyok! Uh, én emlékszem velek kapcsolatban egy, egy labdarúgó mérkőzésre, egy magyar-argentin, és uh, a Maradona elkövetett valamilyen szabálytalanságot, és ott nagyon gyönyörűen leszinkronizált. Hogy, hogy, hogy mit követett el. Uh -huh. És én ezt, a, ezt a, a, a közvetítést kerestem már minden videó megosztón és sehol nem találtam. De tipikusan az, amikor felúgott egy játékost a maradóna, és, és ugye vitra itt Tamás úgy szinkronizált, hogy kicsoda. Én mi, én nem követtem el semmit, de valamilyen szenzációs volt, uh -huh. ahogy, ahogy azt leszinkronizálta. Hát nekem csak ennyi lett volna. Nagyon szépen köszönöm, és nem találta meg azóta sem. Nem, sajnos nem, de, de az, ami elképesztően szenzációs szinkron volt. Hát előkerül, az majd egyszer még szerintem. Így köszönöm van. szépen. Én köszönöm. Viszont halásra. Haló, tessék. Haló. Haló, jó estét kívánok. Jó estét. Én szépen műsorra emlékeznék most vissza tavaly karácsonykor, mikor uh -huh. Evita jól vezette a szelességével. A klub rádióba. Igen, a klógádium természetesen hát hol máshol. És volt egy momentum. Most is meg vagyok tőle hatódva, és tudom, minek nevezzem, amikor dr. Wolopen a pállal beszélgetett. Uh -huh. Nem tudom, hallottál, mint Nem. Nem. És érdekes volt a beszélgetés, és az végén az aptók miért őt hívta. Uh -huh. Több a kettőjük között mi volt a kapcsolat. A góraferzett édesapja volt ott a házmester, aki segített nekik a nehéz uh -huh. Én akkor dolgoztam, és ültem az autóba, hál' Istenek egyedül, és sírva fakadtam. Nem, nem tudom, szóval elhívítve egy az ember a tisztelet a előtt. Köszönöm szépen! Zárszom, ez ha pont ha jó ha volt. Köszönöm, viszont hálásom! Na, akkor egy rövid névsor. kinek köszönjük meg a mai műsort. Johnny-nak, Bence Józsefnek a, a pult mögött, e, Árpási Bencének, Pataki Gábornak, Bodor Virágnak és Filep István Gábornak e, a segítséget. Pánikászügy Sobertet hallották, a mai addig, ami Kádár élvitrai Tamás nyolcadik születés napját ünnepelte. Isten életesse a mestert egy hét múlva. Várjál, lehet, hogy egy hét múlva nem lesz műsor. Tehát azt tudom, <tudom hogy azt szoktam mondani, hogy, hogy, hogy ha Isten is úgy akarja, de hogy a, a, a vállalatommal utazom el ilyen kihézett frakciú fokra. siófokra, és nem tudom, hogy, hogy... Szóval, hogy vagy lesz műsor, vagy nem. Én van, az istenem, akarja, de nem biztos. Én, ez, Igen, igen. A viszonthallásra. Tehát most az elsődleges cél az, hogy ide szokjanak a fiatalok. Hát ez van a fő cél. És mi lesz, ha ide szoktak? Hát ez egy, -egy komoly kérdés. Hát nem tudom, ezzel még nem is gondolkodtunk. Addig jó, mi Kádár él?